Hoinkieses, hoinkies wat net aan oplap, aan oplap, aan oplap. Hoinkieses, hoinkies en oplap al weer lach die hele dag dear. Je kan kiezen, s'mos ver hulle bang, ver hulle bang, kieses, ver hulle bang. Die kan kiezen, s'mos ver hulle bang, want die hoinkies wil hulle bang. ons hondjies wat net aanhou blaf aanhou blaf aanhou blaf hondjies se hondjies en ons blaf nou weer die hele dag deur gehalloe ja, al die hasies ja die hasies ja die hasies ja ja halloe al die hasies ja ja dit doen hulle al te graag dis hondjie swat dit aanhou blaf aanhou blaf aanhou blaf blaf die hele dag deur blaf die hele nag of die hele dag deur oké okay, dis beter as die nacht. dankie groep 2 vir die inleiding wat julle elke donderdag so getrou vir ons doen uh vir ons programma oinkies is, oinkies nou in laasweekse program uh, of die laaste keerse program, het ons na een van die braafste en sterkste rasse wat, alhoewel hy gewoonlik saggeaard en ernstig en selfversekerd is baie loyaal teenoor sy familie bly hy is bang vir niks nie en hy sal selde sal hy terugstaan vir enig iets as hy gestimuleer word. Ons het laas week dan van die boel Mestiff bespreek en geleer dat hy geskik is vir huishoudings waar daar kleeters of honde van die selfde geslag is nie. En, wel, waar daar nie kleeters of honde van die selfde geslag is nie. En dat socialisering die sleetelwoord is wanneer hy een van hierdie Gentle Giants besit. Hierdie, beweeg, hierdie week beweeg ons oor na die Boston Terriers. Hulle is baie individualisties. Sommiges is hoogmoedig en narre, terwyl ander kalm en waardig en selfs rustig kan wees. En uiteindelik krij mens die hardkoppige karakters ook onder hulle. Boston Terriers is uiters sensitief vir die bij van sy eienaar en sommige Boston Terriers is een persoon hond met een besondere affiniteit vir bejaardes. Hulle is baie betrouwbare waghonde wat hy sal het weet as iemand by die voordeel is. Ons gesels vandag verder dan oor die Boston Terriers oorsprong, sy basisse gedrag, goeie punte, slechte punte, basisse benodigdhede, wie, uh, wel, wie sal by hulle kan aanpas en by wie hulle kan aanpas in hulle algemeene skeete opleiding en al die soort dinge wat elke bost en eienaar van sy of haar hond behoor te weet. Nou, voor ons dan afskop met die uh, oorsprong en geskiednis van hierdie ras, kom ons luister eers gauw na, a dear John lette, hier kom hy. seas in battle, when the postman came to me, he handed me a letter, and I was just as happy as I could be, because the fighting was all over, and the battles had all been won. But then, I opened up the letter, and it started, Dear John. Won't you please send back my picture? My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear. Anyhow. And it hurts me so to tell you that my love for you has gone. But tonight I wed your brother. Dear John. Aie, hey, daar is nou sout in die wonde in vryf uh, laat jy so ver sit en dan so brief moet kry Shame, Arme ou <coughs> Ok, kom een stap aan die Boston Terrier ras het ontstaan Rond om 1875 toe Robert C. Hooper van Boston, een hond met die naam Judge, later bekend as Hoopers Judge, by Edward Burnett gekoop het, wat van een boelhond en een terrier teling afkomstig was. Hoopers Judge is direct verwand aan die oorspronklike bol en terrier rasse van die 19de en vroege 20ste eeuw. Die Amerikaanse kennelklap noem Hooper's Judge as die voorvader van alle ware moderne Boston Terriers. Judge het omtrent 6,8 kg geweeg. Hy is geteel van Burnett's Jip. Nou Jip was a wit bulldog type teefond uh, en hy was besit door Edward Burnett van South Borough. Sy het ongeveer 9 kilogram geweeg, was bonkig en sterk en het die typische uh, blokkerige kop wat nou in Bostons vertoon word gehad. Vanaf hierdie grondslag het die volgende telers die ras verfijn tot wat ons vandag as Boston Terriers ken. Die Boston Terrier weeg oorspronglik tot 9 kilogram Die ras is in 1870 vir die eerste keer in Boston vertoon. Tegen 1889 het die ras in Boston gewuld genoeg geraak dat liefhebbers die Amerikaanse Bull Terrier Club die bijnaam van the, uh, Roundheads uh, gegeet. Kort daarna op een voorstel van James Watson, wat een bekende skryver en gezag van daarie daar was, het die klub sy naam verander na die Boston Terrier Club en in 1893 is hy toegelaat tot lidmaatskap van die Amerikaanse kennelklub en hy is natuurlijk een uh, groot gezag onder alle honderrasse en ook in alle lande <coughs> excuse <laughs> hierdie honderprogram is baie baie praatwerk en my mysiek so my stem verdwijn en kom en verdwijn en kom, so uh, ja, jylle moet maar verskoon nou um, die, die, die naam van die klub toe verander na die Boston Terrier Club en in 1893 is hy toegelaat tot die lidmaatskap van die Amerikaanse kennelklub, waar die Boston dan die eerste erkende Amerikaanse ras maak Dit is een van klein aantal rasse wat in die Verenigde state ontstaan het. Die Boston Terrier was die eerste nie sportieve honderras van die VSA. Die Boston Terrier is 'n honderras wat van die Verenigde state van Amerika afkomstig is. Hierdie American Gentleman, soos hy genoem word, vanwees hy wit en zwart kleer, uh, wat, wat wat baie, a tuxedo of uh, wat noem is hy Baikies met die tails en top hats en tails met die wit hemp uh, resemble. Uh, en hy is in, in 1893 dier die American Kennel Club aanvaard as nie sportieve ras. Nou laat my stem een bykie kar is. kom ons luister na die Alabama studentengezelschap en hulle sang in mooi fontein groei die Peter Alwein, as ek reg onthou. Jolai, sê hulle, nou as ek weer terugkom in een of ander leven, sal ek vraag iets wat, wat is uit koos van een merwe of een van die mense wat veel van vooraf kan begin, sal ek seker maak, ek is in een of ander Alabama ge, studentengezelskap se koor, want het klinkt my so baie pret, op hulle toere en die heeltydse vroelike muziek wat hulle maak. Maar dit is nie waar ons gaan nie, ons gaan nou oor die Boston Terrier. Ons stap aan, ons sê die Boston Terrier is een kompak geboude, goed propors, proporsionele hond. Dit het een vierkante kop met rechtop oore en even sy geboe nek. Die snoed is kort en in die algemeen krekelvry maar met een egalige of effense kort uh, ondergebit Nou in Engels denk ek hulle noem met een overbite waar die onderste kakebiekie korter is as die boekaak. Hulle het een ondergebid. Die bors is breed en die stert kort volgens internationale rasstandaarde moet die hond meer as 11 kilogram nie, meer as 11 kilogram weeg nie. Postinteriors staan gewoonlik 15 tot 17 centimeter by die skof. Die kleer en merke is belangrijk as die, hierdie ras van die AKC standaard onderscheid. Dit moet swart, bruin of seal. Nou, seal is a seal in Engels is a Rob, wees ropklerig, wees met wit merke, Boston Terriers is klein en kompak met kort stert en recht op oore, soos ons gesê het. Die Amerikaanse kennelklap verdeel die ras in drie klasse, die onder 7, 7 kilogram, 7 kilogram en minder as 9 kilogram en dan 9 kilogram en nie meer as 11 kilogram nie. Die jas en die kleer van hierdie ras hond. In die beginjare was die kleer en merke nie baie belangrik nie. Eers van die 20ste eeuw is die kenmerke en kleer van die ras in die standaarde ingeskryf, wat toe een belangrike kenmerk geword het. Die Boston Terrier is kenmerkend met wit gemerk in verhouding tot zwart bruin en ropklerig. Uh, dit is die kleur van een nat seelieuw, donkerbrein, baie donkerbrein, uh, wat zwart lyk, behalwe in die helder son. Of een combinatie van al drie kleur. Enige ander kleur word nie door die Amerikan club as een Boston Terrier aanvaar nie, aangezien dit gewoonlik verkry word deur kruisteling met ander rasse en die hond verloor sy kenmerk in een voorkom. Enige Boston Terrier van die AKC ouwerskap, ongeacht die kleer of dit plons is of blau oog of swak oore het, kan door die AKC American Kennel Club geregistreer word en aan enige AKC sportbijeenkomst te deelneem. Volgens die American Kennel Club moet een ideale bos terje wit hee op wat sy boors en snoed bedek. Een band om die nek halfpad op die voorpoote tot by die hake op die achterpoote en een wit vlam tussen die oor vir die vorming van konformatie word symmetrische merke verkies. Vanweer die Boston Terrier merke, wat op een formele drag lyk, soos ek net nog gesê, die top hat and tails, met die watempen, soan, word die ras benevens die verfijnde en aangename persoonlikheid gewoonlik die Amerikaanse gentleman genoem. Ons luister na die wester, wat sê, mans van my. Daarvoor was ek ook gereed. Ek is bewust daarvan dat hierdie plaats so'n bietjie kort afsnei. Uh, maar ek hou aan soek na eene wat die volle lengte is. Uh, ons is so pas kla met sy uh, achterpoot en hoe hy lyk en soan. Kom ons beweeg aan na die Boston Terrier sy temperament. Die Boston Terrier is 'n uiters intelligente ras. Hulle is ook bekend as uiters lewendig, liefdevolle honde en word redelik vinnig deel van 'n gesin. Hulle energievlak is kommerwekkend by baie individue in die ouer wêreld. Hulle opgewondeheid, persoonlikheid en verg baie aandag. Uh, jy weet om, om en hy snoet wat so kort is en soan as hulle te excited raak dan uh, heig hulle na asem hulle uh, haal uh, uh, moeilik asem die ras met die kort snoete hulle benodig streng dagelikse oefeninge om fysische en geestelike gezondheid te behou die Boston Terrier is baie goed met kinders en word dikwels gekies as een metgezel vir gesins huishoudings Het is ook goed om in woonstelle te woon, solang hulle gedierende die dag een soort van een oefening krijg. Die Boston Terrier het die meeste van sy agressieve aard verloor dier die jare en verkies die geselskap van mense, hoewel sommige reens nog anderhonde sal uitdaag as hulle voel dat hulle gebied binnigedring word, maar oor die algemeen is hulle, die Boston Terrier, een bekoorlijke klein hoentje. Om speelikies te speel en balle te jaag, is gewoonlik twee van sy passies. En ander liefde van hom is om te soek, want Boston Terriers wil altyd by hulle gesin wees. Sy groot uitdrukkingsvolle oe en snorkende en sniffelende geleide bring die ouwersinstincte by baie mense na vore maar het sit ander mens ook af. Ne. Hulle is ba baie goed met ander gesinsdieren en kan skouspeelachtige vertoning lever as hulle een groter rond aan die oorkant van die straat bespiet. Maar hulle is selde reirig agressief. Hierdie ras is dikwels een goeie kese vir eienaars waar die eerste keer beginne honde aanhou solank hulle die gezondheidskwesties kan hanteer as gevolg van hulle onnatuurlijke kort gezicht. Die IKC sê, uh, hulle is baie intelligent en word baie makkelijk opgeleid. Hulle is vriendelik en kan soms herkoppig wees. Die Amerikaanse kennelklap het die Boston Terrier in 2019 as die 21ste gewildste ras beskouw, uh, dus nou honderras beskouw. Pat Boone say love in the sand like a lister. is in the sand waar die sê dan so sommer net so sonder om te dink weg was asof hulle dit nooit gesê het nie die verzorging van jou Boston Terrier met hulle kort blink glare jas benodig die Boston Terriers min verzorging uh, Boston Terriers is, licht, uh, hulle, hulle is lichte Vergieting, nou vergieting weet julle beteen nou al, is uh, uh, haar verlies wanneer hulle haare af uh, verloor. En wekelikse boosel van hulle fijn jas is effectief genoeg om loshaare te verweider. Boosel bevorder die gezondheid van die jas omdat hulle die fel versprei. verspreid en dit stimuleer ook nieuwe haargroei. Af en toe bad is geskik vir die ras met min ander onderhoud. Die naals van die Boston Terrier moet gereeld gesnij word. Oergroeide naals kan nie net die ras pijn veroorzaak nie, maar kan ook moeilik maak om te loop of talk af te skeer na dat hulle aan iets gehak het. Net soos met die snij van die naals moet die tandenborsel ook gereeld gedoen word om goeie mondgesondheid tegek en hygiëne te bevorder. Die risiko dat die ras mondpijn, tandvleis of slechte asem ontwikkel kan verminder word door gereelde tannhoutte borsel wat plak opbouw en ander bakterie verweider. Daarbenevens kan swak tandheelkundige hygiëne tot tandwortel absesse lei wat skare aan die weefsel kan doen en uiteindelik tot verlies van tanden kan lei. Die hondse opleiding dit is bekend dat die Boston Terrier iets wat, iets wat koppig is en moeiliker kan wees om op te leie as ander honde as hulle eers in een oefenroutine geïmplementeer word. Volharding en herhaling is die opleiding is absoluut noodzakelik by die Boston Terrier. Nou, hulle uh, is baie opleidbare honde, wat baie intelligentie het, om hulle natuurlijke enthousiasme te ondersteun. Bostons hou van fysische en geestelike stimulatie, wat gehoorzaamheids opleiding uh, bied, en hulle is goed daarmee. Die opleiding van e-Boston is die tyd wanneer lewenslange band wat ie in die hond sal deel sal ontwikkel en versterk. Gebruik altyd positieve en nie gewelddadige en belooningsgebaseerde oefenmethodes nie saam met die Boston Terrier. Hy het geen harde rechtstellings nodig nie. Al wat ie nodig het is konsekwente leiding en leiderskap van die kant af, dat hy kan besef, wie is die alfa hond, of die leier, in daar die verhouding. Pink Floyd say another brick in the wall, teacher, leave those kids alone. We don't need no education, uh, beweer hulle. <laughs> Klink baie soos, uh, deesdaas soos studenten. Teacher, leave those kids alone. Weer terug by die Boston Terrier, sy opleibaarheid en sovoorts. Nou, in moderne da, behalwe dat hulle een uitstekende metgezel is, blinkt die Boston Terrier ook uit dis in alle reie ander soorte honde die ras word toenemend gewild in honde behendigheidskompetisies gehoorsaamheidsopleiding tydren gehoorsaamheid opsporingsvaardigheid doktyd vliegbal gewrigstrek uh, skierjag en kunsgang omdat hy so 'n veelsuidige ras is met 'n uitgaande persoonlikheid en gretig om uh, gretigheid om niewe kennis het te ontmoet is die Boston Terrier een gewulde therapiehond. Sy gezondheid nou die gemiddelde levensdier van die Boston Terrier is ongeveer 11 tot 13 jaar hy het een kort nees wat dikwels later in hylle lewe aasmalingsprobleme kan veroorzaak wat kan lei tot een la levensverwachting hylle gezondheidsprobleme oor die algemeen katarakte uh, die Boston Terrier is bekend vir die vertroebel film wat oor die ooglens uh, uh, uh, uh, appear. <laughs> uh, hylle is bekend as katarakte. Dit is bekend dat hierdie ras dwars dier sy leven uh, katarakte ontwikkel. Katarakte kan al die oude Uh, van 8 weke kan het al in die Boston Terrier gesien word. Cherry eye, dit is bekend ook dat die Boston Terrier kersieoog of cherry eye dan uh, kan ontwikkel. Die kersieoog is as gevolg van 'n uitsteekel van die derde ooglid in die hoek van een of albei oog hartgerys Die Boston Terrier is bekend vir hartgerys wat behandel kan word met 'n la natrium dieet, oefen beperkings en medikasie. Doofheid Dit is bekend dat Boston Terriers 'n hoë risiko vir doofheid in een of albei ore Nou omega is sufikus. Daar is bekend dat Boston Terrier's onverteerde voedsel, wat bekend staan as mega slikderm of mega esofasicus, e e uh, weer laat opvlam. Top 10 meest algemene gezondheidsprobleme vir Boston Terrier. Die eerste is otitis. en dit is een middel oor -infectie. Colitis is ontsteking van die blind, uh, dikderm, wat diarree of ontlasting veroorzaak. Konjunctivitis, pinkoog met ander woorde. Dermatitis, 'n steking van die vel. Maagsere is ope op die buitenste laag van die oog. Gastritis inflamasie, irritasie of erosie van die maagwand. Periodontale siekte Infecties van structuur rondom die tanden, wat tandvleis, periodontale lichamente en alveolere been insluit. ITI, dit is die urienweg infectie. Allergie, nou cherry eye, dit is die prolaps van die klier van die derde ooglid, soos ek genoem het. Simon en Garfunkel, hulle sê Bridge Over Troubled Waters. I will drive out Immer groen en klanke van die deeuw uh, Simon en Garfunkel. Die uh, kromming van die rug van die uh, Boston Terrier, wat rouching genoem word, kan veroorzaak word dier patelig probleme met die achterpoote, wat die hond meer op die voorpoote laat leen Dit kan ook ‘n structurele fout wees met min gevolge vir die hond. As gevolg van hulle verkorte snoed kan baie Boston Terriers nie buitensporige warm of kouweweer verdra nie en as hulle oefen onder solke omstandighede kan dit skade berokken. Die sensitieve spuisverstelsel is ook typisch van Boston Terriers met winderigheid, wat gewoonlik associeer word met een swak dieet in die ras. Hierdie groot en prominente oe, wat hulle het, wat Boston Terriers, maak hulle geneigd tot maagzere. Vanweer die uh, feit dat die ras gekenmerk word, dier een kort snoed gepaard met uh, groot paar oe, is hulle oe vatbaar vir beseringsverkening, as hulle contact maak met die sand, stof, pijn of skerp voorwerpe, soos planten met dorings. Bostentereus is brachycephalise honde. Die woord kom van die Griekse wortels brachy, wat kort uh, beteken, en kephalis, wat hoof beteken. Hierdie uh, anatomie kan klein neesgate, lang verhemelte en smal smaltrachie veroorstaak. Bostons is geneig om te snork en omgeskeerde nies, dis een vinnige en herhaalde geforceerde inaseming dier die nies, vergezel met snork of mondgeleide wat gebruik word om die verhemmelte van sluim skoon te maak maar die hond nie skade berokken as dit nie langer as 1 tot 2 minute Brachycephaliek uh, honde kan geneig wees tot komplikaties van algemene uh, of met algemene narkoese. Bastens benodig gereeld keizersnee om geboorte te gee met meer as 80% van die werpsels in een Britse kennelklap opname wat op hierdie manier afgelever word of geboorte gegewe word Stevie Wonder say, I just called to say I love you No new za Nou ja, daar hoor julle dit, ne? Synthesizers en elektronika en alles wat al woorde beginne vorm en saam kan syn. Een van die daas die man nie meer nodig nie. Nou, ons is nou al by die opsomming of die opsommender gewys. Nou, as jy een hond vol hee wat klein is, maar toch stevig, nie fijn hond nie, groot ekspressieve oor het, een gladde, makkelike verzorgende jas het, gewoonlik beleefd met amal is, ook met ander troeteldeere, en hy hou gewoonlik van speelikies, uh, en uh, meestal so van ballejaag en so aan, dan is een Boston Terrier miskien die rechte ding vir ie. Nou as jy nie die snork, snuif, huig, snork, en weersnork, en weersnork, <laughs> sommige slop, uh, gasvrijheid, oh, nee. <laughs> nie, nie gasvrijheid nie, is gassigheid, uh, met andere woorde winnerigheid, uh, so huis, uh, huisgasvrij, ja, uh, starigheid tot huisspraak baie potentiele gezondheidsprobleme as gevolg van sy misvormings, dan is uh, Boston Terrier miskien nie recht vir jy nie. Hou in gedachte dat die erfenis van temperament minder voorspelbaar is as die erfenis van fysische eigenskap soos groote of vergieting. Temperament en gedrag word ook gevormd dier opvoeding en opleiding. Jy kan paar negatieve eigenskap vir my dier volwassen hond uit ek diereskeiling of reddingsgroep te kies. Met een volwassen hond kan jy makkelijk sien wat jy krij en baie volwassen hondeterriers of bosterterriers het uh, reeds gewijs dat hulle nie die negatieve eindskappe het wat hulle uh, voor bekend is nie. As jy echter een klein hondje wil hee kan jy negatieve eindskappe vir my door die rechte teler en die rechte hondjes te kies. Ongelukkig kan jy gewoonlik nie sien of een hondje Het kleinouinkie dan temperament of gezondheidsprobleme geërf het nie as hy eendag groot is nie. Euh Tsit doen Ma belle ami. We Après tous les bonjours je te dis merci merci. You were answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, and always do. That you amaze me by leaving me now and starting you. My Bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Hy, ons is bezig met die Boston Terrier en nou in die afsluitingse ronde sê ek, as ek Boston Terrier oorweeg sal ek die meeste bekommerd wees oor gezondheidsprobleme baie Boston Terriers leef in een goeie lang lewe ongelukkig teeltelers hierdie honde doelbewis om misvormd te wees met een kort gezicht en een koepelkop Uh, as hulle sodanig lei uh, hulle meer as deel man kom ons sê net uh, dit is die oorzaak daarvan dat hulle uh, gezondheidsprobleme het en nie asem het nie, maar ook oogziektes, epilepsie, kankte uh, gewigziektes uh, hartziektes en meer, postinterieur Klanke Nou die Boston Terrier Snork, snuif, huig, knor, snork, hart Die klanke is vir sommige mens En neemend, sanitergend uh, Verander Potentiële gassigheid nou, Dit is in oor winderigheid Alle rasse met een kort gezicht Vreed licht as hulle eet En die licht moet toch ergens heen gaan Commerciele dieete maak winderigheid echter erger dier bestanddele wat moeilik verteerbaar is soos millies, soja en ander korrels wat, wat ingesluid is daar. Boston Terriers wat een thuisgemaakte dieet en rechte vlees en groente krij het baie minder probleeme met gassigheid. Uh, Dat is een uh, mondelike slobberij Boston met vooral een los lippe kan verslap as hulle drink of as hulle oorverhit en zwaar moet huig. Huisbraak, wat ons allemaal weet natuurlijk, dit is uh, om hulle toiletgewoontes uh, te leer. Bostens kan traag wees om die concept van huisbraak aan te pak verwag een paar maandes bestendige kratopleiding, hardkoppigheid. Die meeste Boston Terriers is effens hardkoppig, jy hy moet hulle door absolute consequentheid bewys of wees dat jy bedoel wat jy sê. Kos is een goeie motiveerder by hierdie ras, maar te veel koekies is gelijk aan een vet Boston Terrier. Jy wil ook nie een uh, hond het wat ongehoorzaam is as jy uh, beskykie vir hom waai nie. As jy uh, Boston Terrier by jy gesin voeg, maak seker, jy sal snork en gassigheid kan hanteer. By uh, dank jy vir jy stuid en saamluister, en vertrou dat alle Boston eienaars, hulle honde hierna beter sal verstaan, en diegene wat oorweeg om een aan te skaf, nou meer duidelijkheid sal hee, of hulle dit moet doen, of nie, sal hulle, een echte span met die die hond kan bewerkstellig. Indien jy dan enige verdere vraag oor jy specifieke honderras of enige gezondheidsadvies van ons veearts wil hee, is jy welkom om my enige tyd te kontak by uh, die e-post, is Ludwig Venter at Ludwig Venter is een woord en dis als in klein letters Of jylle kan my telefonies contact op my cellfoon nummer 072-541-9803. Dit geld ook natuurlijk as jylle dalken spesifieke ras wil voorstel wat ons volgende program moet behandel. Ek groet jylle dan met die Ever, uh, Everly Brothers, so The Aether I breathe en uh, tot volgende week donderdag sê ek groetnes en see you later alligator If I could make a wish I think God can think of anything I need no cigarettes no sleep no light no sound no Nothing to read, no books to read Making love with you has left me peaceful, warm and tired What more could I ask? There's nothing left to be desired came up on me and it leaves. It leaves me weak. so sweet silent angel go to sleep sigh